Kwa kuzingatia hili, team yote ya A-Campaign ilisafirishu wa mpaka Dakar nchini Senegal. Hili kuwe na uraisi wa kulancho operation kutoke hapo kwa sababu, nchi hiyo inapakana na Sierra Leone. Pia, hili kupunguza urasi mbalozi wa wingereza nchini Sierra Leone, ambeli kwa mjini Freetown, buwana Alani Jones, halipewa mamlaka yote ya kuamuru na kutuakibali juu ya operation hiyo kwa niyaba ya waziri mkuu, Pia, Brigadier David Richards, ambaye likuwa ni kamando wavikosi vyote vya uingereza, ambaye vilikuwa nchini Sierra Leone. Alipio mamlaka yote ya kijeshi na kuwa na kauli ya muisho ya kijeshi kuhusu operation hiyo. Changamoto peke ambayo walikuwa mibakiwa nayo. Ilikuwa ni namnagani wataingiza nchini Sierra Leone makomando wa A-Campaign kutoka wani paraa. Pamoja na makomando wengine wa SAJ si pasipo vyombo vya habari kugundua na pasipo kuvujia habari hiyo kutoka ndani ya jeshi. Katika hali kama hii ndipo ambapo swala la uhuru wa kuripoti kila habari unonekana kama ni upuuzi kwa baadhi ya watu. Media zilikuwa zinataka story na kila mtu wakitaka kuwa wakuanza kuripoti habari hiyo. Bila kwezingatia ni kuwana mnagani walikuwa wanakuwa kikwazo katika kuwakua maisha ya wale wanajeshi waleotekua. Upando wapili wampaka, ndani ya Sierra Leone, timu ya Negotiators. Walikuwa wanendelea kununuwa muda kwa kuendeleza na kurefusha maongezi na Westside Boys. Hili kuwafanya waonekua, uingareza abadu likuwa nania ya kumaliza sola hilo mizani kwa maongezi tu. Siku, zilikuwa zimeyoyoma. ウミリヴウワウエスティサイディボイズウリコワウメイシャウリ a ワウエナタカマシャルティアウ e アテケレ a ウ a マラモジャビラコチレワテナハタシコモジャカデリダキカズリヴォコワズネンデンベレディヴァンバヴィオウワナジェシマテカウリコワウエナキカリビアキフォチ m キカティリミコノニマウエステ m サイ e k a イズ LAKINI b r i g a d i a d v i d y RICHARDS a l i a PIZAKUA Kama hawawezeku piga magoti na kuaramba miguu wa East Side Boys, yani ni kama waswahili kuna vosema, inyeshemvua au liwa kijua. Watowarudisha salama nyumbani kwa familia zao na jeshi wote waliotekuwa, na watowashikisha dabu wa East Side Boys. Lakini pia wataduti yako vukampaka wakuagusa wa na jeshi wa Wingereza. Mkakati wa uparishini yambao wenginezwa ulikuwa na ukichwani ulikuwa kama ifuatavyo. Walienga aikampani yawanipara ifanya uva mizi kirekebishicha Magben. Wakati yambao timi ya S.A.S ida fanya uva mizi kirekebishicha Gibiribana. Upande wa pili wamto lengo kula aikampani kupewa yukumla kuvamia kirekebishicha Magben ulikuwa ni kuareibu sila azote za wasted employees ambazo zingeweza kutumika kuvaruga operation. kumbuka kuamba kama ambavyo nimelezea makauma kuya wapige na jihawa ya kukunye vijijihi vivi wili ambavyo vina tenga nishwa na mto kijiji cha magbeni ndicho ambacho kilikuwa kinatumika kama kambikuya wapige na jihawa na ndipo hapo haswa ambapo sila zao nyingi na vifavya kijeshi walikuwa wanavitumza kijiji cha giberibana ngambo ya mto kilikuwa kinatumika kwa lengo kula kwanza ラキニピアジュクムクーラピリアンバポエイカンパニオリレンゴコペワリリコワネコワズビトウアピガナジュアウエスティサイディボイズウワセウエズコヴォカウントウ n パカキジジャピリチャワカティアンバポエセイエスウアタコワナファニャウォーコゼウアマテカンバウアミヒファズワホコウラキニピアジュクムラタトウアンバロアリペワ Ilikuwa ni kukua magari yote ya kijeshi ambayo yalitekua pamoja na wanajeshi wawo wale kumina moja. Lakini changa moto ya apili ilikuwa ni mbinu ambayo watatumia kuingia kwenye vijiji hivi vimagbeni na giberibana. Kulikuwa na mapende kezo katha moja, Overland Approach. Ilifikiriwa kwa mba, makomando hawa wanaweza kuingia kijijini hapo moja kwa moja kwa kutumia gari za kijeshi. Japukuwa mbinu hii, ilikuwa ni nzuri na ya uwalisia zaidi. Lakini hasara yake ilikuwa nikuwa mba, haikuwa raisi kuingia kwenye vijiji hivi bila kushitukiwa mapema kabla hata ya kufika kijijini McBain. Kutukana na Westside Boys, kueka vizu hizi vingi kunye barabara yote mbayo inelekea kijijini McBain. Mbili, Waterborne in Session. Pia ilifikiriwa kuwa mba, makomando Hawa, Mwangiweza kuingizwa kinye mela kwenye vijijivyote viwili kwa kutumia njia ya maji. Kama mbaveo wale makomando wa nne walivopenyezo kwa boti za SBS. Yani Special Boti Services kwa ajili ya kufanya Rekoi Ninesense. Njia hii ilikuwa ni murua lakini changamoto yake ilikuwa ni kwamba. Mto Rokel ulikuwa na mchanga mwingi kwa hiyo isingiwezekana kupita kwa kutumia boti kubwa. Mto Rokel ulikuwa na mchanga mwingi kwa hiyo isingiwezekana kupita kwa kutumia boti kubwa. लакिनिपिया mtowhu ulikuwa na mkondo unaoenda kasi sana sababu hizo zote zirimanisha kuamba, kulikuwa na wazekano wakutumiya boti ndogo peke, kuamana ya kuamba ilikuwa na bide kuperekwa makomando wa chachewacha chekuwa chache wam, hi hai kuwa salama sana, kwanini ilikuwa na tuamwania kuwa wazizese diboizi kuistuki ambacho kilikuwa kineendelea kuni mtoroquel, tato. Mwishoni ikamliwa kuwa njiya bora zaidi itakuwa ni kutumia helikopter za kijeshi. Aina Chinook kutoka kitengo cha number 7 squadron cha jeshi la Anga. Ambazo zilikuwa hapo hapo nchini Sierra Leone tango kipinicha operation paliza. Ambayo nilieleza muanzoni. Raiya wanchi za jumuia ya madola olivokuwa na amisho kutoka nchini Sierra Leone kuenda makuwao. Kuingia nchini Sierra Leone. Katika sehemu iliopita, nilieleza ugumu ambao jeshi lilikuwa linaupata kuingiza makomando nchi ni Sierra Leone. Pasipu yoyote kungamua kutokona na viombo vihabari, kufuatilia kila hatua ambayo jeshi la uingereza walikuwa wanachukua. Na mpia ndani ya jeshi kwenyewe kulikuwa na maafsa ambao walikuwa wanafujisha habari kwa viombo vihabari. Sasa hili kufanikiwa kwa parashini hii ilikuwa ni muhimu sana kwa pigenaji wa Westside Boys. waendelea kuwaminikuwa, kuwa, uingereza ilikuwa badu na nia ya kumaliza mzuhu kwa mazungumzo. Kwa hiyo, ulikuwa unachukuliuwa umakini wa kupitiliza kuwakikisha kuwa, hakukuwa na yayote ambaye, angilingamua pindi makomando wa SIS, na wanipara wangiingizo nchini Sierra Leone. Kwa hiyo, ambacho uingereza ilifanya ni kuingiza kikosi fulani cha makomando nchini Senegov, Na vyombo vyote vya bari walielekeza kiliyo katika kufatilia niendozaki kosehi kiambacho kilipelekwa daka kutokea na vyombo vyote vya bari kuolekeza kiliza au katika kufatilia niendozaki kosehi kichama komando pale daka hi idito mwanja kwa jeshi la Uingereza kupenyeza kuasire kikose chama komando wa this squadron ya ishirinambi ili sijeyesibila chombo chotokeke cha bari kufaham. Kwa mtindo huu huu, pia jeshi la wingereza, liingiza makomandoo wapatao miamuja thilathini wa A-Campagne katika vikundi vidogo vidogo. Baada ya vikosi hivi viwilivya makomandoo kuingia nchini Sierra Leone kwa siri kubwa. Wala bila yeyote siya usika kufahamu, waliweka kambi katika eneo la Hansting. Takribani kilometa hamsini kusini muamji mkuu wa Freetown. Wakiwa hapa, maandalizi muhimu ya mwisho mwisho, Yalifanyika kwa welidi mkubwa zaidi. Ni hapa ambapo walifanya mazoezi hatuwa ya mwisho kwa kutumia risasi ya lisi. Kwa kuwa tayari walikuwa na gigrafia yote ya vijiji vya magbeni na giberibana. Kwa hiyo hapa hapa walipokuwa wameweke kambi na kufanya mazoezi ya maandalizi. Kulitengenezwa vijiji vya kufana na kabisa na vili vya magbeni na giberibana. Pamoja na mpangiliwa nyumba wakufana na kabisa na jinsi zilivo kule magbeni na giberibana. wakiwa Harper Hursting, wakifanya mazoezi, ndipu ambapo waligundua kuwa, walikuwa na changa mbutu nyingine mbayo, hii hawakua na wezo kuhithibiti kwa namna yeyote ile. Hali ya hewa ilikuwa ni ajoto mno kushinda hali ya mbayo, walikuwa wameezoea nchini uingereza. Uzuri ni kuamba, walao kidogo makomando wa SIS, walikuwa na wezo wakuhimili hali oyote ya hewa, Kutokana na mafunzo azimu ya miaka katha wanayopitia, na moja ya mambo wanayofundua ni namna kuimili hali tofauti za hewa. Lakini makomandoa wanipara hawana mafunzo makubwa juu ya hili na makamanda wa operation walikuwa naofia kwa mba. Wanajeshi wanaweza kuchemka. Yani kupata hiti exhaustioni na hivyo kuathiri ufanisi wa operationi yote. Hivyo basi uamuzi wa kwanza ambao makamanda wa operationi waliuchukua... ni kutuwa magizo kwamba siku ya operationi makomando wa A-Campagne ya wanipara watabeba silaa na vitu vichache kulikuwa mbazo ilikuwa imipangwa awali yani kwamba watabeba bunduki, risasi za akiba, maji na bandaji chache na dawa za kutibu majeraha walichokuwa na kione ni kwamba kama makomando wa wanipara watabeba begi za vita sila nzi itona vitu vingine Watachoka mapema kwa kusingatia kwamba kiwango cha juu cha joto kilichopo. Mwanzoni wazo hili liliungwa mkono. Lakini bada kutafakari sana, ulionekana umuhimu wa A-Campaign kubeba kilakitu ambacho kilipangwa awali wawe nacho wakatu wautekelezaji wa upareshini wa hii. Lakini bada kutafakari sana, ulionekana umuhimu wa A-Campaign kubeba kilakitu ambacho kilipangwa awali wawe nacho wakatu wautekelezaaji wa operation hii baada ya kufanya uchunguzi wa kina zaidi kuhusu enewa mbalo wataenda kufanya operation walikuja kungamua kwa mba muda wa subui hali ya hewa inakona baridi ya kurifisha sana maino yote na uzunguka mto rokel ikiwemo vijijivya magbeni na gibribana kwa hiyo baada ya makamanda wote kujadiliana kwa kina walikubaliana kuwa badela kupunguza silaha na vifamba avyo vitabebuwa na makomando wa A-campaign Bandala yake, operation itekelezo wa subuhi sana na mapema. Muda mbao haliaewa inakuwa niya kuridhisha zaidi kwa mana ya kwamba joto linakuwa chini kabisa. Siku zilipokuwa zinakaribia kwa jili ya utekeleza ajo operation hii. Kuna jambo kubwa zaidi lilitokea. Chee, ninini kitaendelea? Usikose, katika sehemu inoifuata. Mwandaaji ni Habibu Anga, mimi naituwa Ananias Edgar.